Пантелеймон, куліш, гордовита пара, бабусине оповідання. Снігом віконечко наше забито, завірюха, як то нашим тепер серед шляху. Ростіть, скоріше, воп'ята на підмогу татусеві, і матері нема щось довго з річки. Ростіть, ростіть, дівчаточка, добре сидіть в теплому запічку за старими головами. А як я осталась на світі Малою сиротиною, Всякої нужди дознала. Яка то, Боже, мій давня-давнина, А коротенький час дівоцький, Наче мені вчора змигнувся. Тепер що не почую, забуваю. А крізь ти молодощі Дивлюсь у давнину, Наче крізь воду прозирну. Так як оце ви Обсіли мою куделю, Щоб були здоровенькі. Так було й я, Зимою граюсь ляльками при своїй бабусі. Дай їй, Господи, всі метарства пройти, та й не зупинитись. Куделя – це кужіль або кужіль, тобто прядиво або вовна, намотані на кужівку. Древня була моя бабуся-покійничка, ще то з тих старосвітських людей, що шведчину і всякі неупокої козацькі своїми очима бачили. Тоді, діточки, на Вкраїні велось не по-нашому, що страшно, то страшно було слухати, а серце линуло голубом у ту старовину невпокійну. Козаки були козаками, дітоньки, одно слово, скрізь пахло волею, земля була розкішна, риби в воді, звіря в гаях, аби охота ловити, і трави були буйніші. «Здається, і сонце сяло краще на святому небові», – дали бі, дітки. Тим то й бабуся-покійничка було, каже. «Не стає, не стає, моя дитина, таких дівчат і козаків по Україні, як за мого були дивування». Найчастіше було споминання про Марусю Ковбанівну, що такої краси, каже, і світ настав не бувало. Я, каже, була ще підлітком, то мені її коло церкви показували здалеку. До неї приступити, каже, було страшно, така величня. Кунтушна їй, самий златоглавий, коралина їй усі в дукачах. Да, в нього була роду козацького, Маруся ковбанівна. то ніхто не вбереться краще її між люди. І козаки-молодики їй жахались, не то що очима поводить, наче душу з тебе виймає. Себі розказав, не потаїв би й гріха перед нею. Владичня справді, каже, владична була красавко-банівни. Батько її отаманував у січі. І все море сплавав, поринаючи на дно за дорогими тими дукатами-коралями. Так то люди було славлять. А то ще було, кажуть, що він по той бік Дніпра у Польщі якимись козаками орудував. Та й у нашу сторону якось прибився. Неприступний був чоловік, старий Ковбаня. І жінка от його нічого не довідалась. Хто він і що він, і звідки ля він, і як він. Та, каже, дочка в його викохалась. Старий спочив уже на цвинтарі, Молодою дівчиною покинув свою Марусю. Молоде ж було, а горде й потайне, Крий Боже! Було й на улицю між дівчат не вийде, Тільки хіба коло Криниці, Як зустріне Котору, трошки постоїть, Словом ласкавим перекинеться. І в будень було дукачий носить, Стане проти сонця, королівна, та й годі. Вже й дівчата, було, кажуть, що в неї вода з відер, наче срібло лється, а козаки ж тоді були не наших парубків. Войовники, хоробрі молодці, а боялись до неї залицятись. Така була та Маруся Ковбанівна скине оком, наче до тебе заговорить, а заговорить? Наче заграє. Який би то і козак був, щоб до неї з жартами, з прикладками. Прикладка – це жартівливий римований вислів або глузливий римований дотип. Такого не було й на всій гетьманщині здавалось. Отак От було, розказує мені бабуся. Якось, каже, пішла чутка поміж дівчатами, що любиться Маруся з Прохором осауленком. Сауленком. Та й любиться, певне, і вишневому садку їх бачили проти місяця, і старосвітську скіндячку Марусину, тобто стрічку, пізнали у Прохора в Ковніри, тобто в Комірі. Любиться, А Прохор Сауленко був козак не з величних. Щира душа, себе на сміх не подасть, та й годі. Були козаки на селі проти його. Що волохаті туркати проти голуба. Отже порай укажи дивоцькому серцю. Покохала Маруся Прохора, і мов та хмелина, коло його в'ється. Що горда, то й горда, а він спогляне і очіце спустить. Всі вже помітили І ото вже хвалились. Будемо ж добре та й добре гуляти на весіллі. Нехай Господь парує коли собі прийшлись до пари. А багатирка була Марусина мати з діда-прадіда. У неї в світлиці під столом були закопані ще якісь пілявські гроші. То сподивались гульні на всю гетьманщину. Прохор був собі так, небагатий козак. Його пан-отець на Усаульстві батьківщину надполовинив, щоб то от значного товариства не одрізнятись. Так отже, його прохоровий пара випадала якраз до поправи. Чи дивувався ж хто, чи ні, як та гординя Маруся Ковбанівна хлопця собі принатила. А може, хтось завидував у Сауленкові, як то він доступив до такої кралі. Аж тут по селу грянула інша чутка поміж молодіжжу. Про Сауленко до сироти Оринки і Лободівни горниця. Чи вона його як уразила в серце, та гордівниця, чи він роздумався, а вже проводить з юлиці Оринку до самої хати, і вона на його квітками згорода середу дня кидає. Що ж наша Ковбанівна, то була мовчазлива, а то ще гірша стала. Мов малювання, яке пишне, сидить було на лаві в матері. У неділю було зайдемо до старої каубанихі, на очи наш. Той Маруся, вернувшись із церкви, увіде в світлицю, та не скидавши блават своїх із золотого дівоцького кораблика, так і сяде коло віконця. Блават – це шовкова тканина блакитного кольору. Взагалі шовк – одяг з такої тканини. Сонечко вдарить по тих дукачах, припишних, по тому бурзументису золотому. Сяє Маруся квітка квіткою, ще задумається трохи, брівоньки ти якось набина супить, а чогось сум бере на неї дивлячись. Важке щось на думці в неї, а краса її грізна якась і зробилась. А до неї, прочували ми глухо, залицяв через свого саульця сотник, старий байдак, удівець був і бездітний, а грошей сила. То нехай би, каже, кому-небудь після мене досталось. От Маруся, хіба я з роду грошей не бачила? Не зважився пан сотник і старостий прислати, щоб не скепкувала вродлива Ковбанівна. По селу Туркіт-Туркіт, сам сотник Ридваном курить до вдовиної хати. З ним родичі поважні у Ридвани. Козацва купа комоником, тобто верхом. Пишно і гучно завітав пан сотник до Кобанихі. Тут же ми, каже бабуся, дивуємося такому поїзду, а тут дівчата як гукнуть по селу. Ішли дружечки три рядочки, Ориночка, та й попереду. Дівич вечір збирає вже Орина Лободівна, Хустки подавала за Прохора у Сауленка. Так от що воно є, той сотницький поїзд? Се ж наша краля хоче весілля весілям заломити, Місяця сонцем загасити. Так і є. Маруся мов зоря красна, то в одну, то в другу хату, до свого роду, до близьких сусідів, приятелів. На дивич вечір дружок збирати, вся в золоті, в шовках, там одна плахта, пари двох волів чумацьких стояла. А коралями ціни нема, а сукня ж то з золотими усами, все справді так було, як співають. Ішла дівчина через збир, а на їй сукня вісім пил, як стала сукня сіяти, стала діброва палати. Народ так і поринув до ковбанишиної хати. А в ковбанихи всі знали, в льоху стоїть дві бочки старої оковитої, що ще ковбаня спустив у льох про весілля любої доні. Та дві бочки меду, що зовуть п'яне чоло або спотикач. Такого, що од одного кубка спотикатимешся. Отже, оце ж усе козацтво познімало з себе пояси. І на поясах ті всі бочки витягують і ставлять на зеленому морішку, поклавши під бочки колодязну цямрину, щоб краще було точити. Чутка така пішла, як ти, люди, зараз і довідались. Що стара каобаниха покине будиночок і дворище своє, До сотника з дочкою і з усею худобою В хутір його піжмурки перебереться. То є ситрунки на весіллі добрим людям вичастує. А се, бачте воля така Марусина була, Щоби мати не жила в нелюбому їй селі. Що ж то за весілля скоїлось, то й сказати не можна. Уся сотня гуляла три дні й три ночі, Самих порохів дві мірки вистріляли, гармати до вдовиної хати попривозили, родичі молодої з гармат у воротях стріляли, а козацтво знов з гарматами та самопалами молодої добувало. Сотник верхи, сивий як голуб у золотому жупані, в собольовій шапці з оксамитним зеленим верхом, а кінь під ним сірий як рябець, кінь турецький, такий кінь, що й старий на йому молодим стається. Так через гармату й перескочив, а як до вінця їхали, то, господи мій, висьмий рік волів з піжмурок пригнали, таких, що кожна пара нещисленні гроші коштує. Сотник у чумацтві кохався. Так ще привезли якогось німецького воза довжелезного, що й в дворі не зміститься. Та того воза самими кіндяками й вислали. Аж по люшнях, по колесах теліпається, на вія кіндяк лягає. А волам роги, як те вільце, червоними та блакитними широченними стрічками ввили. Вінки з дубового листу та золотих гвоздиків на шиї волам повішали. То були пишні воли, що вола аж до землі звисають, А то наче в вісні тобі виджується. Князі з молодою княгиною сидять високо на тому возі, А навкруги свахи, дружки, світилки з мечем і музики, Козацтво верх і спереду і ззаду Простягся поїзд до самої церкви. І то, що в церкві було всім диво, що дві пари разом будуть вінчатися. Маруся Ковбанівна сотником-байдаком, а Ореня Лободівна з Осауленком-прохором. Справді, каже бабуся, як сонце погасить місяця на небі, так Маруся погасила і красою, і пихою, багатою, нелюбує їй пару. Хто бачив її в церкві, не всяке протовпилося. І я, каже, бабуся, тільки коло церкви стояла та на триволи дивилась, та дивом дивувалась, що зроду таких волів, з такими пишними рогами не бачила. Так хто бачив, кажу, Марусю в церкві, вжахалися з її краси дивної. Біла якась вона зробилась, тільки трошки краски на щоках розливалось та губоньки аліли. Та ще лучя, ще краще, ніж було. Як за Усауленком любиться, очі сяють, як зорі. Справді кажуть, як зорі ті очі сяли. Згорда позирала на Усауленка і на його рину, сироту Богу. Та як голубка полохлива до свого подружжя хилилась. І Усауленкові було якось ніяково. Бог його вже знає, що в його на душі було тоді, а послі об'явилось. Нехай Господь такого боронить всякого чоловіка хрещеного, бо дай би лучше такого й не чувати. От гуляли весілля, випроводили молодих у піжмурки. Приданки біснувалися ще з тиждень, переїжджаючи то до вдови Ковбанихі, то до сотника Байдака. Меди й наливки лились у його річкою, далі все затихло. Ковбаниха вибралась до зятя. Ще, може, минула неділя чи й друга, а там і виявилось лихо, що під те веселе бенкетування наклюнулось. Приданки це весільний поїзд гостей з боку нареченої, який прямує у дім нареченого. Тяжке, дітки мої лихо, буває з того, як яка людина вродиться горда та пишна. Нема чоловікові щастя, в кого жінка буде гординя. Нема жінці добра, коли в чоловіка невгамоване гордає серце. Осауленкові, як він ще залицявся до Марусі, чи любив з нею, просто сказати здалось, що вона та Маруся краса мальована, багатирка пишна, що вона ним гордує, що вона з милості, ніби тільки до його свою квітчану золотом повиту голову схиляє. Бог їх знає, як там слово між ними бокнуло, тільки він засумував тяжко. Трохи, кажуть, сам собі смерті не заподіяв. А далі постривай же, взяв та й прихилив до довбогої сироти, до орини безталанної. А та собі постривай же, та й переказала сотникові, приїзди за рушником. «Бо дай вас, мої безталанночки», – каже було бабуся, «хоч би ви матіркам своїм відкрилися". Хоч би одну людину ви коло себе щирим серцем та з добрим розумом мали. Сами себе занапастили, мовчки собі по ямі викопали. Ось слухайте, що сталося. Ранком восени тільки що сонечко почало по красному рідкому листячку сіяти. Дивляться, люди, поселуй, де наша пані сотничка. Та в чому ж вона убрана? Сукні на її сукнями, а коса розплетена на повітру має. І на голові вінок із сухих васильків та чорнобривців, що за сволоками по світлицях затикають. Сволок – це балка, яка підтримує стелю в будівлях. Поперечна балка в деяких спорудах. От з того хатнього зілля вона на вінок собі сплела. І біжи, як та рибонька в'ється. До Осауленко виїхати. Осауленко наче ждав і вийшов на зустріч. Побачив і заридав, як мала дитина. Люди обступили безталаночку, божевільно, а вона просить їх на весілля, кланяється. Що ж то були за жалощі. Краса її не змінилась, личко горить, очі цісяють, та страшно було на неї дивитись. Вийшла й нещаслива Орина з хати, нічого й не каже, і чоловіка свого не впиняє, а то я ж у сиру землю б'ється. Коли ж тут пан сотник іде, похилився вже не то що на весіллі був, зрозумів, якого собі щастя доскочив. Ласкавим, тихим словом почав свою молоду жінку благати, щоб додому вернулась. Вона наче й опам'яталась. Схилила голову на білі руки, личко в долоні втопила. Повіз він її додому. Засумував же тяжко нашу Сауленко після сього, занудив світом несказанно, з лиця спав, аж почорнів від великої туги, і все в пасіці з дідом пасішником сидить. Воно, то й треба було його помочі, щоб на зиму бджоли установить. Та коли ж він і додому не навідається. Та ми ночує в курені, і все, розказував опісля дід, все мовчки плаче, а вночі встане і навкруги пасіки, мов не прикає, не блукає. Недовго ж се й проволоклось. Казали добрі люди бережіть ви цього чоловіка та як його берегти? То не дитина. Він і діло робить і нікому важкого слова не скаже. І Богу молиться. Тільки знай мовчить та сумує та чахне, мов свічка тане. На самого наума, каже бабуся, що дітей люди до дяка віддають. Ідуть наші селяни через греблю до церкви. Аж дивляться на стрижнього Сауленкова шапка плавле, а в його була запорозька кабардинка з кабарди. Кабардинка у кавкастів смушова шапка з шестикутним верхом оздоблена різними прикрасами. Йому в січі подаровано, як горілку возив у січ. Дивуються люди і жахаються, щось воно недобре віщує. Коли ж дівчата, гляньте, гляньте, вінок з сухих васильків та чорнобривців. Справді де взявся, виплив за осоки такий само вінок, як був на молодій сотничці. Почало би стриною шапку крутити, а тут вітерець погіяв, і сплила шапка докупи з віночком, і поплили по стрижню парі. е та се ж воно щось тут негарне, — сказали старі люди, — а шукайте човна, давайте невода. Закинули невід, так і єсть, витягли їх у парі, обнявшись вони в воді лежали. Що-то страху було на них дивитись, Що-то жалощів. Прибіг кінь сотник І те, що з ним приїхала. Ну, вже тут і розказати не можна, Говорить було бабуся, Якого було плачу та лементу. Зараз їх і поховали. Здобули в когось готову простору домовину, Над ставом поміж вербами, і поховали їх в одній домовині. Нехай їх уже Господь, хоть на тім світі, не розлучає. 1862 рік читала Лілія Мироненко.